de ebben a pillanatban a legidősebb zaum hátán megérkezett karcoktor az orvosi eszközeivel egy kis kofferban. Még le se szállt a legidősebb zaum hátáról, de már teljesen begorombult, mivel egyáltalán nem ezt akarta mondani. Sose láttam ilyen mérgesnek szoktort, még le is kellett ülnie, és a szívét fogta, mivel ezek a zsidók itt mind betegek, nagyon régen jöttek belvil be Európából, öregek és fáradtak, azért is maradtak itt, mert nem tudtak tovább menni. Engem úgy lebbaltázott, hogy valami szörnyű és mindannyiunkat vadembernek nevezett, amitől Vanumba úr begurult, és megegyezte, hogy ezek ezek nagyon is válogatott szavak. Kass doktor elnézést kért, nem akart pejoratív lenni, mondta, de nem azt írta fel, hogy úgy dobáljuk Róza mamát, mint egy palacintát. A megmozgatás azt jelent, hogy időnként nagyon-nagyon óvatosan kis lépésekkel sétáltassuk. Vanumba úr és honfitársai gyorsan belehelyezték Róza mamát a foteljába, mert tiszta lepedőt kellett adni neki a természetes szükségletei miatt.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 A meg. éreztem, hogy valami hülyeséget mondtam, de hát mit csináljak? Róza mama mondogatta mindig, hogy orosz vízünk kell Izraelbe. Hát mindegy, érti, mit akarok mondani? Kevered a dolgokat, de. De értem, szóval eljönnek érte? Igen, igen, igen, igen, igen. Megtudták, hogy nincs az eszénél. Fúha, nincs. Hát elviszik Izraelbe, hogy ott éljen. Holnap indulnak a repülővel. doktor el volt ragadtatva.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 Mindent odaadtam volna, csak hogy elmehessek valahova. Róza mama azt mondta, hogy majd ott megérdeklődé. Alig volt hangom, annyira nem volt már mit mondanom. Végül is beleegyezett. Ma jönnek elérte, és holnap repülőre szállnak. És te, kis Mohamedem, veled mi lesz?